Okej, välkommen till ett specialavsnitt av Abit Det här är Nico, tillsammans med Färnan. Jo! Och vi har ett samarbete med Birdie och vi kommer här ge er ett inför -birdie avsnitt med info om Birdie 28. Birdie 28 är uppdelat i tre delar eh, som vi kommer dra här för er med lite information. Först kommer vi gå igenom Birdie 28 som är själva landdelen. Vi kommer ge er priser, info och man kan se där. Sen kommer vi gå igenom BirdieCon som är deras kortspel- och brädspelsmässa. Och sist men inte minst så kommer vi gå igenom Birdie Retro där vi har en intervju tillsammans med Johan från retro Men först då ska vi börja med Bird 28 och för er som inte vet vad det hela är så är Birdie ett stort lan. Det är Sveriges äldsta lan och största som arrangeras ideellt. Och för er som inte överhuvudtaget vet vad LAN är så kan jag lättast beskriva som Man kopplar ihop en massa datorer och spelar mot varandra Jag var på Bördy 2006 Och då satt man mest och bara spelade Counter-Strike 1.6 mot varandra Och lite vad heter det, StarCraft och grejer Och nu har satt sattat rejält med grejer Och det är ju det vi då ska dra igenom för er Först och främst, evenemanget sker den 10-12 maj på EFU Arena som är Uppsala största och nyaste idrottsanläggning. Eh, vi börjar med början 28 då, Och där står det att dörrarna öppnar den 10 maj 2018. 10.18 står det här. Och dörrarna stänger den 13 maj 2018. 10.00. Eh, och på den här eh, själva... Byrdydelen som är landdelen så har vi lite olika priser om du ska ta med datorn. Eh, först har vi priser om du inte ska ha datorn, om du bara ska gå in och titta och hänga med på allting. Och då finns det något som heter tre dagars biljett. Och det ger dig eh, biljetten ger entré under alla tre dagar till Byrdyfestivalen i Uppsala. Biljetten ger tillgång till allt baserat land och mäsdelen, så sker det tillsammans med Retrospelmässan. Alla arkadespel och flipper kommer att vara gratis att spela. Mestdelen är öppen mellan 11 och 20 varje dag. Barn under 10 år går in gratis. Och den här tre dagarsbiljetten går på 300 kronor. Sen finns det också en dagarsbiljett som ger exakt samma, samma sak. Och den går på 200 kronor styck. Så jag rekommenderar att ni köper 300 kronors biljetten. Och då kommer vi då till att ta med datorn för att faktiskt sitta och spela. Den kostar 599 kronor, den vanliga biljetten. Och då får du ett Birdy-lanplats. Köpet omfattar medlemskap i Birdy, vilket är en datorplats, en stol och ett halvt bord. Ett eluttag och en nätverksuttag. Datorplatsen ger tillgång till alla områden och tävlingar inklusive sovhall. För det kommer nog behövas. Vi har börde VIP-lanplats som går på 699 som ger stol, el och nätverk bredare bordsyta och goodiebag. Och samma sak här, det ger tillgång till alla delar plus sovhallen. Då borden är bredare för VIP-plats så kommer dessa att placeras i ett eget område. Det går inte att mixa dessa bredare bord med det som är för vanliga platser. Både Birdy vip och Early Bird VIP kommer att vara i samma område. Nästa biljett vi har är Kings of Nordic LAN-esportbiljett. Eh, går på 599 kronor och då har du dataplats i e-sportsområdet nära King of Nordic-scenen. Där det är mer avskilt och något tystare förutom vid e esports-slutspelet. Man kommer få en goodie bag med swag från King of Nordic Partners och chans att vinna hårdvara. Uh, och sista biljetten vi har är King of Nordic e-sportsbiljett utan LAN-plats. Uh, det är ett dagspass och med övrigt köp omfattar medlemskap. Ingen dataplats. Men du har rätt att tävla i Birdies e-sportstävlingar som till exempel Hearthstone och Smash. Där man antingen inte behöver egen datorn utan att ta med sig till exempel en iPad eller om det finns spelkonsoler på plats. Uh, även här har du tillgång till sovplats för 300 kronor. Uh, helt okej okay, rimliga priser måste jag ändå säga. Ja, men det håller jag med om. Absolut, det låter ju ändå som alltså, helt okej. Okay. Rimligt. Mm. Och som sagt, det, på den tiden jag var där så var det ju dataspel och så var det ju liksom man kunde gå in och titta lite. Men det var mycket, mycket dyrare kan jag säga. Så <laughs> äh, jag tycker de är absolut rimliga priser. Äh, men vad kan man göra då på Birdie 28? De kommer en massa turneringar man kan vara med och spela i eller bara titta på. Bland annat kommer vi ha Counter-Strike Global Offensive, Hearthstone, League of Legends, Overwatch, PUBG, Dota 2, Rocket League, StarCraft 2, Super Smash Bros. Melee och Street Fighter 4. Så en hel del turneringar med prispengar och allt möjligt kommer finnas. Så det är ju riktigt häftigt. Coolt det är, riktigt schysst det. The... Oh. Jag tycker det är synd att inte jag får följa med för det är så jävla många av dem där som jag faktiskt skulle kunna bänka, tänka mig att sätta mig nu och bara sitta och titta på hela helgen <laughs> faktiskt. Mm. ja men det är riktigt schyssta grejer. Eh, lite till som är det att Lundsbrun, Lundsbrun e-sport kommer vara där. Där man kan träffa Lundsbruns e-sport på början mellan klockan 13.00 och 16.00 varje dag in i EFU-restaurangen. Eh, man kommer kunna prata med dem och testa vr utrustning och för er som inte vet vad Lundsbrunn e-sport är för något så är det en förening som kommer att anordna olika event som LAN, e-sportstreamkvällar, spelkvällar, retrokvällar och mycket mer. Så är man intresserad av sånt så är det helt rätt att gå dit och kolla och snacka med dem. Eh, det ska bli intressant att se vad de tar med för VR-utrustning. För VR är ju alltid kul. <laughs> det beror ju alldeles på vad man tänker göra med det på sig skulle jag säga med mm, Det kommer vara musik, bland annat en snubbe som heter Kebu eh, Och han kommer vara på fredag den 11 maj klockan 19.00 Och han är en svensk artist, musiker och kompositör Som ger ny industriell syntmusik eh, Inspirationen kommer från 70- och 80-talets synthmusik Samt modern klubbmässigt, klubbmusik Och han har en Youtube-kanal och allting Med över 20 miljoner visningar Så det är coolt Lite musik löst, lite allt alltså Uh, lite streamers Kommer ju vara där uh, Bland annat Roxy Proxy från Stockholm Som lirar CSGO och PUBG Och Eddie Boy från Uppsala som lirar Mest CSGO men även lite lol Och annat smått och gott Så det är kul att det kommer streamers också Lite kända ansikten Någonting kul att titta på om inte annat Och sista som jag har med här Det är bland annat en modtävling. tävling Som jag tror de har haft det varje år Där man ska modda En data och sätta ihop och här är det. priser från Crossair Sponsoring-tävling. För över 20 000 kronor kan man vinna. Så Jävlar vad najs. Men Nico, apropå ingenting. Mm. Eh, Modd-tävling. Mm. Vad fan är det? De, jag har försökt att linda mitt huvud kring det här. För jag har aldrig varit på Birdie. Mm. Men vad, vad är det man moddar för något? Eller vad är det man gör? Modda? Men det är att fixa burk, liksom. burk. Eh. Är, alltså, är det prestanda? Eller utseende? Eller... Du kanske inte heller är så särskilt insatt i det Men jag har så jävla nyfiken mm. bara Alltså det som jag vet om moddar Alltså det är ju att göra Coola grejer liksom, bygga upp ja. Göra platt burk, vad som helst ja, ja. Men jag är inte PC-spelare så jag har noll på, liksom, på byggen Eller någonting men jag kan ju dra lite kort här, mådningstävling kommer att anordnas torsdag den 10 maj alltså första dagen av birdie. Vi kommer oh. att börja med att ställa ut datorerna så att besökare kan se dem och prata om byggarna. Klockan 16.00 kommer sedan datorna att visas upp på scen framför, fram till 17.00 för då kommer jury att berätta vilka som har vunnit och dela ut priser. Så det är några som bygger om burkarna och så ställer de upp dem och så får man helt att gå och kolla på det. Ja, oh, nice. Så det blir nog nice. Uh, det låter det intressant eller? Nu har vi bara tagit upp en liten del av allt som är Bördy. Jag vet hur, de har hur mycket tävlingar som helst. Men för att hålla det här lite flytande så går vi bara igenom en del av det. Ja, nej men det låter ju skitspännande ju. Det, alltså, det är någonting som jag verkligen skulle vilja gå på. Nu är jag tyvärr uppbokad sedan tidigare men det, det låter ju skitspännande, verkligen. Mm. Det, jag, tror det, jag tror ni kommer få det jävligt roligt där, det tror jag. Mm. Och jag bara började på, en, på började en gång. Och det var sjukt kul, det var det absolut. Eh, det är ju det, jag är ingen PC-spelare, så just började delen är ju inte riktigt där jag sätter mig ner och spelar. För jag har ett sån just i den kulturen. Eh, men det är därför de här andra delarna som tillkommer till började är så sjukt häftigt. Och det är ju det som lockar in mig personligen lite extra. Eh, mm. Mm. Så om vi hoppar just från det som är började 28 så kan vi hoppa in på Birdicon då? Absolut Och Birdicon är då det som är Kortspel, brädspel och allting Och Birdicon är gratis Att besöka Men det finns aktiviteter som kommer att kosta Och det är om man ska vara med i utvalda turneringar Som har prispotter mm. Och där kostar Varje olika Varje turnering har en egen pris Prisanmälningsavgift eh, För att vara med och vi kommer gå in på det lite längre ner vad man kommer kunna tävla i. Eh, man kan betala eh, liksom direkt men allt under hela Birdie är bättre om man förköper. Det underlättar en hel del. Och alla de här an anmälningsavgifterna, det tror jag man måste betala i förväg. Så är det någonting som lockar, gå in på birdie.org och anmäla er till de olika grejerna. Eh, alla länkar finns ju där. Ehm men först och främst så har vi öppetider då. Uh, Bördekon kommer att vara öppet varje dag från 10.00 till 20.00. Ja. Det vi dock såg annorlunda var när vi gick in på uh, uh, schemat över Bördekon. Att turneringsschemat så har de tider från 9.00 börjar turneringarna. Ja. Och vissa börjar 11.00. Men så det låter som att det är. Öppettider för butiker och brätspe-sektioner- är mellan 10 och 20. Men turneringarna börjar redan klockan 9.00 på morgonen. Ja, det är i alla fall så jag tolkar det- när jag sitter här och läser i alla mm. fall. Och det känns väl inte helt otänkbart? Nej, vi kommer ju att ta upp det här. Men vi kan ju börja med eh, turnéer som vi ser på schemat här- är torsdag 9.00 Warhammer 40K. Och sen klockan 11 är det X-Wing Swede Star Wars LCG. Fredag klockan 9.00 är det Armada- och sen 11:00 X-Wing Swedes Imperial Assault. Och lördag 9:00 Ninth Age. Och 11:00 X-Wing Swedes Star Wars Legion X-Wing Fourth Major Turnering. Och vad är då allt de här namnen? <laughs> Först Warhammer 40 000. Det är Atlantis Turnering i Warhammer 40k. Utspelas under torsdagen den 10 maj start 9:00 och kostar 100 kronor i anmälningsavgift för att medverka. För att vara medverkan måste du vara medlem i vår spelförening. Prisfyndet står för priser till vinnaren. Ooh, nice! Sen har vi Star Wars LCG. Fantasia ger en turnering i kortspelet om det galaktiska inbördeskriget. Priserna kommer från FFGs priskit och användningsavgiften är 50 kronor. Turneringen äger rum den 10 maj klockan 11.00. Star Wars Armada Tournament Birdacons armadeturneringen arrangeras av Starfighters och Fantasia. Turneringen startar klockan 9.00 fredag den 11 maj och är officiellt turneringsformat. Anmälningsavgiften är 100 kronor. Antalet platser är begränsat. Prisbordet består av FFGs Q4 Kit 2017 plus lite godsaker vi samlat från andra kits som en överraskning som vi återkommer till. Yeah. tuffa grejer Imperial Assault Tournament Birdricons exklusiva Imperial Assault turnering Starfighters och Fantasia arrangerar och vi har samma priser från FFGs tidigare priskit till en strängt fin pot, alla deltagare får ett officiellt AA-kort men vad som sägs som ett helt sett genomskinliga tärningar till vinnaren turneringen sker under fredagen är i Swish-format Anmälningsavgiften är 100 kronor. Antal platser är begränsat. X-Wing Swedes Championship. Det första och största svenska mästerskapet i X-Wing Miniature Games äger... I år rum 10-12 maj på Birdicon. Föreningen Starfighters arrangerar sitt flaggskepp för tredje året i rad och det finns extremt fina priser att vinna för deltagarna. Nytt för i år är att turneringen ökar i omfattning till två dagar med inledande swish-turneringen följt av ett slutspel under dag tre. Du har alltså möjlighet att spela på antingen torsdag eller fredag, vilket så passar dig bäst, för att sedan gå vidare till slutspel dag tre. På prisbordet finns produkter samlat till värde över 10 000 kronor. Anmäl dig wow. för att bli del av årets garanterat största X-Wing-händelse. Eh, och den här går på 250 kronor för att delta i. Och det är en av de olika turneringar jag har. Eh, det låter ja. ju riktigt häftigt. Jag har kollat in alla de här grejerna förut. Aldrig varit med och spelat och jag kommer inte vara med i någon turnering nu. Men jag kommer definitivt gå dit och titta och se vad det är för något. Jag som precis tänkte fråga om det var därför du hade fått LD i arslet och börjat måla Warhammer-gubbar igen att det var det här du siktade på. Ja, nej. Det, jag spelar ju Fantasy där. Eller... Ah. Eh, det nya, vad heter det då? Age of... Eh, bah. Kommer inte så vad det heter. Någonting kul. <laughs> inte, för, inte 40K alltså. <laughs> Inte 40K. jag kör liksom Det som är Fantasy. Så ingen av de här, utan det var en polare som... Men 40K har alltid varit coolt. Eh, lite andra läge. Men det som jag har varit till det är just X-Wing, liksom... Eh, turneringen eller i alla fall få spelare ja. jag har alltid varit sugen med alla dessa skepp och åka och slåss mot varandra så det kommer vara coolt, jag kommer definitivt gå och kolla på några matcher där Nice. Eh, lite mer jag har från Bördekon då eh, det är att vi har bland annat en förening där som heter Queer and Nerdy eh, Queer Nerdy är en del av RFSL Uppsala och är en grupp för folk som identifierar sig som nörd och HBTQ+. Eh, de kommer att vara på Bördekon och dela med sig av sin HBTQ- infallsvinkel av nördigheter och alla som är nyfikna på detta är välkomna till deras bord för att spela. Vid deras bord kommer dessutom kunna spela könsrollspelet, ett spel utformat av skapa en av deras medlemmar som redan intresserades vid QueerCon i Stockholm förra året. Nice. Så det är coolt och eftersom det är en gratis alltså det är gratis att gå in på Bördekon. så rekommenderar jag alla att gå in och titta på alla de här olika men Birdcon, bräddspel låter det intressant för det. Ja, det är ju, låter ju skithäftigt. Ju. Om inte annat så, någonting jag skulle vilja göra det är ju att se att alltså, få sitta där och titta medan de spelar ju. Mm. Det är ju skithäftigt att försöka se, och, alltså det är som att titta på nu är inte schack lika häftigt, alltså ett schackbräde är ju inte lika coolt så det här låter ju mycket häftigare. Mm. Ja, men det är bra föreningar, det är Starfighters, Bork och eh, Fantasia och prisfyndet där eh, med support från studiefrämlandet i Uppsala, så det kommer vara en hel del butik och allting, så det kommer vara försäljning, det kommer vara, som sagt, brädspel, du kommer kunna sätta dig där och testa olika spel och grejer. Äh. Ja, jag har sett lite så här brädspel och sånt på andra mässor, men nu när det är en hel liksom, birdiecon just helt inriktat på det här, så det är, har aldrig varit med oss, det ska vara riktigt coolt att få sagt, se om folk sätter sig ner med främlingar och dra ett parti om någonting och liknande. Mm. Jag hoppas att jag kommer att ha tid att kunna gå och Sätta med någon av dagarna och ta faktiskt ett spel och kolla hur läget där. Jag kommer uh. definitivt vara där och snacka med folket som är där och spelar och sånt där. Men det skulle vara tur och kul att få skita ner sina fingrar lite själv också, och roligt. Då var det ju, skit, var det ju skitintressant. intressant. Vad, vad är det något speciellt att kika på då, att du skulle vilja slå dig ner och prova? Nej, alltså resistance är alltid kul. Ja. Att sitta där och driva andra till vansinne och ljuga dem rakt upp i ansiktet. Det är min specialitet. <laughs> inte ett tugg förvånad faktiskt. Nej. Inte ett tugg. Jag har spelat uh, andra brädspel med dig och jag är inte... Det är i stort sett vad du gör jämt, ja. skulle jag säga. Men någon måste ju vara sneaky bastard. Det det. <laughs> uh, och sista då vi har, som vi tänkte gå lite snabbt igenom, det är Birdie Retro. Mm. Och här kostar en dagsbiljett 200 kronor, eller... Tre dagars biljett, 300 kronor som vi tog upp tidigare. Ja. Bördy är gratis, men Bördy Retro och Bördy 28 de har samma engångsbiljetter. En dagars och tre dagars biljetter, så du får du gå in på båda. Ja, okay. uh, och här är det även att barn under 10 år går in gratis i fuxet sällskap. Ja. Uh, det går bra att köpa biljetter på plats men enklast är att förköpa biljetter online. Mm. Här är lite andra öppettider dock. Öppettiderna för Bördy Retro varje dag är 11-20 Men som vi tog upp tidigare så kommer flipperspelen och arkadspelen vara gratis Men det är inte det enda som kommer att vara där, det kommer att vara försäljning och allt möjligt Men istället för att vi kommer att sitta här och prata om det så har vi nu en intervju tillsammans med Johan Från Retrospelmässan Så vi hoppar rakt in i det Okej, då är vi tillbaka och vi är här med Johan från Retrospelmässan Tack så mycket för att du är här och kör intervju med oss jag tycker kul att få vara med. Och det var Sven Johan. Ja precis, jag kallas sig även för Sven då. För mitt internetnick är ju Sven666 som många känner mig som också. Ja, men det är, nej. är det en metallkoppling vi har där? Ja, lite grann så. Lite Lite, Ja, det är lite 90-tal över det nicket kan man väl säga. Ja, men det är Göteborg är ju själv för sin hårdor också, det är helt rätt. Så är det. Första enkla frågan, vad är Retrospelmässan för något? Eh, retrospelmässan är Skandinaviens största spelkultursevenemang kan man väl säga. Så en gång om året här i Göteborg så har vi ett jätteevenemang med alla facetter av gaming och spel och sånt där. Och eh, för att bygga vidare på det så har vi börjat åka på fylla andra andras evenemang också. Så vi har varit på Dreamhack och Kulturkalast och lite olika. Och nu, inom kort här, så kommer vi till Uppsala och Birdie med en jättesatsning. Så det ska bli väldigt roligt. Härligt. Det ni kör på massor av aktiviteter, arcade, spel, flipper, ni har försäljning och allting. Hur samlar ni ihop allt det här? Är det någonting ni har flera som ni jobbar med hela tiden? Är det mycket av era privata grejer ni tar med? Hur funkar det? retrospelsmässan i sig äger en del maskiner och utrustning och grejer. Mycket av det som vi turnerar med, eller man ska säga, det, det äger vi själva. Men försäljning och sånt, där plockar vi in externa aktörer då. Så retrospelsmässan i sig säljer ingenting typ. Nej, ni, har, ni tar hand om det roliga helt enkelt. Ja, men lite så. Allt är roliga och allt är tunga. Ja, precis. De måste ju ta det luftet också. Ja. Men bör det nu då som vi har ett samarbete med båda två, vad kommer ni före med dit? Det vi kommer med är lite som lilla retrospelsmässan skulle man kunna säga. Så att vi har en, en liten del av det mesta av det som vi har på, på våran egen mässa. Så vi har lite arkader, lite demokonsoler, lite flipper, vi har en marknad på kanske en 30-40 bord någonting. Uh, vi kommer med ett speedruns-gäng som kommer att köra lite demos, vi kommer att ha någon tävling och lite sådär. Så, där. så att det är he hela kakan i uh, miniformat kan man säga. Okej, okay, härligt. Uh, vad kan man förvänta sig? Du pratade om arcade-spel och flipper, men även vanliga konsoler. Är det mycket olika retro eller har ni en speciell inriktning? Jag tänker Nintendo brukar ju vara väldigt populärt på sådana här olika och Sega. Eller har ni ännu nyare konsoler eller vad är det ni kör mycket på? Uh, vi försöker vara så breda och täckande som möjligt, sen blir det ju givetvis så att uh, många, många, många gillar Nintendo, många gillar Sega och, och Playstation och sådär. Uh, så det kan väl bli att man kanske har två Super Nintendo, och två återbitare och sen så kanske bara en uh, Atari 2600 till exempel. Mm. Men uh, vi försöker täcka in det mesta alltså. Ja, det är gratis att testa alla arcade-spel och flipper och allting, stämmer det? Ja, det stämmer fint. Uh, det är lite en filosofi sådär, att man ska, få, man ska få värde för pengarna när man går in och uh, då är det schysst att kunna spela gratis på alla arkadespelen och flippespelen och demokonsoler och allt vad det är. Ja, ah, coolt. Uh, vet du hur mycket vi har med er? Uh, det är inte helt uh, hundra bestämt än, men jag tror att vi kommer ha cirka 15 stycken arkadmaskiner och fem flipper och vi kommer nog ha ett tjugotal demokonsoler på plats. Ja oh, Så pass. Ja, men det är ju riktigt häftig samling. Ja, det blir maffigt. Mm. Och jag tänkte fråga just arcade-spel och sånt. Är det mycket multiplayer-spel? Är det sån här multiboxar där man kan testa flera olika eller hur ser de ut? Ja, en, en grej med retrospelsmässan är ju att vi kör bara originalgrejer så det finns inga name eller multiboxar eller... Eller sådana grejer utan vi kör gamla hardcore NeoGeo-system eller sådana här kretskorts, PCB och sådana saker. Sen försöker vi även där att vara så, så breda som möjligt så vi har några riktigt gamla spel och sen så har vi några som är lite nyare. och Vi har multiplayer-spel och singleplayer spel och lite allt sådär. Okej, okay, riktigt häftigt. Det, det senaste vi har är Ultra Street Fighter 4 som vi även kommer att köra en turnering på. Ja, ja. Så det är ju ganska nytt, nytt spel. Så. Ja, men det är ju riktigt häftigt. Det kanske man får in och köra lite Rio och visa vem som bestämmer. Ja, det tycker jag absolut. Det ska jag stå någonstans. <laughs> ja, det är ju så. <laughs> uh du pratade om lite tävlingar. och sånt. Det är lite olika tävlingar? Det vi jag tänkt då, eftersom vi har Street Fighter 4-maskinen och det här är första, första mässan som vi har med den, så, så tänkte vi köra en turnering om lagen på den. Okej. Okay. Uh, och det tänkte vi att det kan finnas ganska bra intresse för det och sen så samarbetar vi lite med ja, gymnasiekuppen och, och li, lite smash-gänget och sådär så att vi försöker ge varandra lite utrymme för våra olika turneringar och tävlingar och finaler och sådana saker mm. Men Det är riktigt häftigt, jag tänkte med de här också stationära spelkonsolerna har ni flera olika spel man kan ta och testa som man kommer fram och pratar eller är det varje konsol har sitt spel hur ser det ut? Ja, vi, vi, har ett, vi, har, vi har en handfull kassetter eller cd-skivor till alla konsolerna. Så att, det är kanske inte så att man får byta lite huxflux hur man vill, men under dagarna så, där så byter vi några gånger på varje konsol. Liksom. Så att det, inte är, det är inte samma spel som snurrar från öppning till stängning. Det är ett rullande bibliotek om man säger så. Ja, men precis. Mm. Men det är häftigt. Sen skulle ni ha lite fredagskonserter på stora scen och allt möjligt, om jag ja. läste rätt. Ja, men precis. Uh, Birdie har bokat några band och uh, retorspetsmässan har bokat uh, ett band, blir det väl då. Så vi har bokat in uh, Kebu som är en riktig synthesizer, uh, virtuos eller säga. <laughs> Riktigt uh, häftig, häftig liveakt och uh, rolig kille sådär. Och jäkligt bra musik som jag tror många av besökarna kommer att uppskatta. Det passar, passar temat väl med både, både retro och datorer. Och liksom. Ja, det är skithäftigt alltså. Ja, men det är häftigt. Det började ha verkligen satt på en storsatsning nu. Och retrospelsdelen låter ju ändå som en av det som de tycker extra mycket på. det tycker vi är helt rätt också. Eftersom vi båda är retrospelare och samlar på våra diverse olika retrodelar. Men som sagt, det skulle vara försäljning, det kommer vara arcades, flipper, utställare och allt möjligt. Så det kommer vara ett hårt tryck där alltså. Ja, det hoppas vi. Vi hoppas att det lockar många som, som är nyfikna på vad det här är för event. och Det är lite ja, vad ska man säga? Det här är ju första gången som det är i Uppsala. så Vi hoppas verkligen att folk är nyfikna och, och tycker det är kul att, att få ett eget event. Mm. Nej, för det måste man ju i alla fall säga. Retrodelen har ju saknats väldigt mycket här i Uppsala. Vi har ju haft sci-fi liksom mässor och sånt där lite, som det har funnits lite försäljning och sånt. Men när det kommer hela arkades och sånt, det är för att vara sig här i Stockholm så är Uppsala de som nästan aldrig får se såna här grejer tyvärr. Så jag tycker det kommer bli riktigt häftigt. Ja, inte. instämmer. Över Uppsala så är ju eran egna mässa snart också. Jaha. Ja precis, ja, fullt det föll sig så i år, ja. Det blev birdie Och sen så två veckor senare så har vi Retrospilsmässan här i Göteborg då, 26 maj mm. så, så då, då slår vi på stora trumman Återigen och, och, ja. det, det är ju det är Våran mässa eller man ska säga. Så Här är fläskar vi på med allt För allt blir värda liksom. mm. Men vad är det som Gör lite reklam för den då Vad är det som gör den så stor och häftig Utöver det andra hur många maskiner och sånt brukar ni dra upp där då? Um, ja, här, jag, jag tror att vi har väl ett 30 talar kardmaskiner Och i, i alla fall 20-25 flipper. Och sen så har vi ju en, jätt, vi har en jätte, jättestor marknad. Den är en av de största i världen tror jag till och med. Men med eh, över 150 stycken säljbord. Ja. Uh, <laughs> och så år då är för... Eh, så försöker vi satsa mycket på indiespel och indiespelsutvecklare. Så vi har en 800 kvadratmeter stor indiehall med bara en massa spelutvecklare och ja, saker som är till spelutveckling. Och sen så satsar vi även på musik på vår egen, egen mässa här. Då. Och i år så har vi en symfoniorkester på 100 man. Vi har ett band som heter Dunderpatrullen och så har vi ett eh, metalband som heter Machina Supremacy som kommer att spela hos oss. Mm. Ja, men riktigt ärligt. häftigt och det var på Bananpiren i Göteborg den 26 maj 9-21. stämmer fint, det blir en hel dag. Ja, men riktigt häftigt. Men eh, det här var ju ganska kort och gott. Eh. Lite info om just Redspelmässan Och jag kommer ju vara på Birdies Så vi kommer säkert springa på varandra där Så kör vi lite till Se hur det går då Kanske ta ett lite snack igen där på mässan Ja precis, man får kolla tempen När det, när det, när det rullar liksom Ja precis När man har gått och vunnit den där Street Fighter turneringen Ja vi får väl se <laughs> Vem går hem med bucklan Men fanan har du några frågor du skulle vilja ställa Ja, men jag är bara lite så mest nyfiken så här, vad, vilken, vad, är det, vad är det ni tar med er till Uppsala som är liksom din favoritdel? Alltså, vad, vart kommer du att hänga mest så att säga under, under helgen som kommer? Ja, det är svårt att säga när man är arrangör så där så har man inte riktigt lyxen att stå och hänga vid sin favoritmaskin så där. Men jag personligen brinner för arkadspel och för flippspel. Uh, jag älskar såna här japanska bullet hell shooters på arkad så att, uh, no någon sån kommer jag ta med, de är inga riktiga sådana crowd pleasers kanske men uh, en eller två kommer nog dyka upp i alla fall och där, där uh, har ni en bra chans att, att hitta mig Ja men härligt. härligt Men en favorit som du säger att man måste testa då utöver Street Fighter nu som alla borde testa eftersom det är nya maskinen Vad är det man ska gå och testa som du rekommenderar lite extra som sitter lite extra nära hjärtat Uh, ja, konsollerna bör man ju testa allihopa tycker jag för där, där finns det mycket. Det är ju lite som en kulturskatt som man får tappa sig in på liksom. Så där, där kan jag verkligen rekommendera allihopa. Sen, sen gillar jag, jag gillar Super Nintendo mest. Så att där kommer vi garanterat ha något roligt spel runlande. Kan jag bara rekommendera. Men då kör ni på riktiga Super Nintendo och inte minnet. självklart kör vi riktiga Super Nintendo. <laughs> det är bra det. Tjock, tjock TV. Så <laughs> det ska Verkligen. vara helt enkelt <laughs> ja, ja men det är helt rätt Men eh, då känner vi oss ganska nöjda Korta intensiva Intervjun så får vi Hoppas att vi hörs senare på början då. Ja det ska bli spännande Kanon det Men tack Johan för att du var med här i intervjun Så hörs vi Tack själva vi hörs ha det gott, ha det gott. Tja Okej okay. då är vi tillbaka Eh Grym intervju Det är vad Birdie har att tillföra Som sagt, det kommer vara försäljning Det kommer bara, Vad ska man säga Det kommer vara föreningar Det kommer att, du kommer att testa så mycket olika spel Träffa sköna andra människor Och e och allt möjligt Och turneringar i både tv-spel Och brädspel och allt möjligt Jag tror det kommer vara riktigt häftigt det tror jag med. Det kommer att vara allt ni, allt ni har tänkt er, säkerligen. Mm. Ja, men jag gillar den här storsatsningen att få både liksom den PC-inriktningen som Bördy alltid har varit, som man vet att de är sjukt duktiga på. Att som sagt, de har funnits i... Ja, men det här är Bördy 28, så det är 28 år de har funnits. Eh, tror jag, måste det vara. 92, tror jag var första. Någonting mm. sånt, tyckte jag läste någonstans. Ja, men då stämmer det ju. Och sen nu öppnar de med retspelmässan med re eller med retrodel med retspelmässan från Göteborg som är en av de största inom retrospel här i Sverige. Så kanonintag där liksom brädspel med, de, med några av butikerna och andra från Uppsala. Äh, är man in, har man har ingenting för sig den 10 12 maj. Då är det baka. Det är väl Kristi himmelfärs den helgen va. Ja, det det. Så du är ledig minst en av dagarna Det är bara åkt det finns ingen anledning Att inte vara där Och minst lika bra Det är att jag kommer vara där Jag kommer vara där, intervjua folk Jag kommer prata med jag vet Deltagare Jag kommer prata med besökare taget. Jag kommer går runt själv och pratar om mina upplevelser där jag kommer testa en hel del grejer och jag kommer ha med min polare Alexander Klassen som kommer hjälpa, hjälpa mig att ta foton och liknande så jag kommer att ha riktigt riktigt roligt. Men härligt, härligt. det här var en ganska snabb genomgång om just Birdie och en liten skön intervju med Johan från rättsspelmässan. Jag hoppas ni gillar det här och efter Birdie har varit så kommer ni få ett extra avsnitt. Med allt som hände just där. Med intervjuer och allt kommer vi sammanställa. Men tack för det här specialavsnittet. Så hörs vi nästa vecka igen. Eller nästa. Så hörs vi i framtiden igen. Ha det gött. Hej då.